а не валупці Анталії чи селі Антонівка, купити вінок, хоча ми нікого про це і не просили. Я, звично, кажу «ми», бо так нікуди не пішла від Славка з Левком. Ми завжди будемо «ми». Приємно, звісно, що всі сусіди гречно прийшли попрощатися зі мною, окрім однієї дусі. Вона лежить у ліжку, бо вмліла і заслабла, і теж через мене». Я вже казала, що померла доволі несподівано, і тому Дуся страшенно перелякалася, коли побачила у під'їзді біля моїх дверей кришку від труни. Вона, бачите, два дні тому ще зустріла мене, коли я верталася з крамниці. Така дивна. Мало там, що було два дні тому. Ой, чому ви ще досі не переклали її в домовину? Пишить охрядна кобіта із сусіднього під'їзду, з осудом дивлячись, на трьох розчелванілих чоловіків, що важко супуть. «Ой, а ви запросили священника на похорон? Ой, а ви...» «Ех, хороша була людина!» зітхає хтось у кутку. «Така хороша, і бачите, все менше і менше наших залишається!» докидають з іншого кутка. Славко і Левко гідно приймають співчуття, дякують всім, намагаючись тримати себе в руках. Нічим не видати тієї люті, від якої їм зеленіють долоні. Сусіди складають квіти у мене в ногах і по одному нечутно зникають. Дехто навіть втирає щирі сльози. Приємно, чорт, забирай. Щойно вони пішли. Левко біжить у кухню, виносить три табуретки, на яких вони зі Славком становлюють труну застеляють її нутро спирпанком і, обережно підхопивши мене, вкладають всередину так, ніжно, ніби бояться порушити мій сон. Левко тихо плаче і сльози капають у нього із кінчика носа, а старший мій син Олько, залишений на цей час у спокої, витягає мобільний телефон. «Сірежа, слышишь?» – «Сірежа», – каже він у нього – Олько просить загадково Сірожу розшукати коменданта цвинтаря і дізнатися в нього, чи є якісь старі занедбані могили, поверх яких можна здійснити нове поховання. «Сірежа, ти ж знаєш, є з деньгами ніт проблем. Скажи йому ніт проблем». А всім своїм виглядом Олько хоче показати, що проблеми у Славка з Ливком десь, мабуть, Ольків батько, скручений ревматизмом, але такий самий всюди сущий, як і зазвичай, потирає руки і думає, ось мені не вдалося зламати їх за життя. То зламаю після її смерті. Пафосно скажете. Я так не думаю, просто ви не знаєте, Мирка. От, а тут у нас в хаті Олько, ах ти козел, кидеться на нього мій Левко. Це його батько-козел, знову вибухає Славко. Місця у квартирі мало, посеред кімнати стоїть труна зі мною. До речі, непогана така труна, ошатна, лакована, приємного вишневого кольору, але без надмірних витребеньок. І з цим вгадали. У головах свічка в келішку, наповненому гречкою. А в кутку, накритий рушником телевізор, квіти у вазі, по під стінами вінки, кохані від чоловіка, найкращій мамі від сина, дорогенькій матусі від улюбленого синочка, шановній від сусідів». Левко і Олько перехиляються через домовину, хапають одне одного за барки і танцюють вліво-вправо, як бійцівські півні. А мій чоловік танцює поміж них, намагаючись втримати труну, щоб вона разом зі мною не злетіла з трьох табуреток, на яких стоїть. По кілька хвилинній змашці Олько виривається і зачиняється в туалеті. У нього дзвонить телефон «Це сірожа». Сережа дізнався від коменданта цвинтаря про старе сімейне поховання якраз на трьох. Туди, правда, приходила якась літня жінка, але в кілька останніх років вона навідується вкрай рідко. Могили позаростали травою і позападалися під землею. Комендант думає, що їх можна буде відкупити, схоже... Не такі-то вже й потрібні могили. Зі свого боку, він в разі чого обіцяє повний порядок з документами. Спритникові вдалося навіть розшукати ту жінку, але вона виявляється не родичка похованих. Її просто було найнято доглядати могили, але тепер і вона сама стара і немічна –